בעזרת השם, ליקוטי מוהר"ן, תורה דלת לשון רבנו זיכרונו לברכה אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים א. <אלף> כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם מעין עולם הבא כמו שכתוב, בהשם מעלל דבר, באלוקי מעלל דבר וזאת הבחינה עם <אם> מעין עולם הבא כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד וכו'. ויקשו, וכי יעידנא עליו אחד הוא, ותרצו חכמינו זיכרונם לברכה, עידנא מברכין על הטובה, הטוב והמיטיב, ועל הרע דען האמת, ולעתיד כולו הטוב והמיטיב, שיהיה שם השם ושם אלוקים אחדות אחד. ב. וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין העקום. כי עכשיו המלכות והממשלה להעקום. ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. כי יונקים מבחינת מלכות, הנקרא אלוקים. כמו שכתוב, אלוקים מלכים מקדם. וכשמעלים בחינת מלכות מבין העקום, הזין התקיים כי מלך כל הארץ אלוקים. ג. ואי אפשר להשיב המלוכה אל הקדוש ברוך הוא אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. וזה פירוש קחו עמכם דברים זה וידוי דברים זה בחינת מלכות כמו דבר אחד לדור דבר לשון מנהיג ומושל ושובו אל השם שיתקנו ויעלו את הדברים את בחינת מלכות בחינת אלוקים אל השם היינו כנ"ל, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. היינו שידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו, ויברך על כל הדברים הטוב והמיטיב. ד. וכשידע כל זאת נקרא ידיעה שלמה, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסדים וגבורות. זה נקרא דעת. היינו שלא יחלוק בין חסד לדין, ויברך על כולם הטוב והמיטיב. וזה נקרא השם אחד ושמו אחד, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והמיטיב. וזהו השם אחד ושמו, זה בחינת אלוקים, מלכות, כמו שכתוב, ביעש דוד שם, אחד גימטרי אהבה, היינו, אין השם שהוא החמים, אין שמו שהוא בחינת אלוקים, בחינת דין. כולם לטובתך, מחמת תאווה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כמו שכתוב, את אשר יהב השם יוכיח. וכתיב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם עוונותיכם. Hey. ה. של אדם הם על עצמותיו, כמו שכתוב, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. בכל עבירה יש לה צירוף אותיות. וכשעבר איזו עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו, ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה, שעבר בתוך הטומאה. היינו שמכניס בחינת מלכות, שהוא בחינת דבר אחד לדור, הוא מכניס אותה בתוך העקום, ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דיבור של הלאו לא יהיה לך, אזי מחריב הצירוף הטוב של הדיבור, ובונה צירוף רע. ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו ונוקם בו, כמו שכתוב, עוונותיכם הטו אלה, וכתיב, תמוטט רשע רעה. ועל ידי וידוי דברים יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם, ונעשה מהם הדיבור של הוידוי. כי הדיבור יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב, כל עצמותי תאמרנה. ומחריב הבניין והצירוף הרע, ובונה מהם מלכות דקדושה. וזהו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה. בשעה שהלכו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלים, עד שאמר משה שמה השם כל יהודה, שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה וידוי שהתוודה, וכן אב אלה. וזה דווקא עצמותיו היו מגולגלים, על שם ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. ועל ידי הווידוי נתקנו ועלו כל חד לדוכתה. ויהודה זה בחינת מלכות, רמז שבחינת מלכות נתקן על ידי וידוי דברים, וזה נעשה על ידי משה, שזכר משה הוידוי, כי כן צריך שיהיה הוידוי לפני תלמיד חכם. וכל תלמיד חכם הוא בחינת משה, כמו שאמרו משה שפירקה אמרת, ובזה שזכר משה הוידוי, נעשה כאילו התוודה עכשיו לפני משה, ועל ידי זה ניתקן בחינת מלכות ונחרב הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו ו. וזה בחינת החזרת המלכות לשורשה כי שורש המלכות הוא אש כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה למה טען נבט שראה שיצא אש מעמתו והתורה נקראת אש שמשם המלכות כמו שכתוב הלא כה דברי כאש וכתיב בי מלכים ימלוכו בעיקר התורה הם התלמידי חכמים, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, כמה טיפשא דקיימה מקמא ספר תורה, ולא קיימה מקמא צורא מרבנן. וזהו כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. דבר זה בחינת מלכות, שנמשך בתוך הטומאה, בתוך חמימות היצר, כמו נו רבי עמרם, תעבירו באש, תיכונו על ידי אש, היינו וידו דברים לפני תלמיד חכם, כנל". וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר. ומצווה, לשון התחבות שעושה חבילות חבילות של מצוות, אזי נתחברו שברי עצמותיו, כמו שכתוב, שומר כל עצמותיו. זין, וזה פירוש חמת מלך מלאכי מוות, כחמתו של הקדוש ברוך הוא, בשביל המלכות שהשפילה על ידי עוונותיו. ואיש חכם יכפרנה, היינו בחינת תלמיד חכם, בחינת משה, הוא יכפר לו, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית, למי שמשים עצמו כשיריים. נמצא, כשבא לפני תלמיד חכם, ומוציא כל צרופה לפני התלמיד חכם, והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שמשים עצמו כשיריים, כמו שכתוב, והאיש משה עניו מאוד, ועל ידי זה נקרא איש חכם. כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. ובזה יש כוח לתלמיד חכם לחפר כמו שנאמר, ואיש חכם לכפרנה. ובשביל זה כשהתפלל משה על חטא העגל, אמר, אם תישא חטאתם, ואם אין מחני כי זה מן הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלות, כששומע שמספרים שבחו. כל שכן כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם. אזי בוודאי מן הנמנע של יבוא לו איזה גדלות. אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו, אזי יכול האדם לשמוע שבחו, ולא יבוא לו שום גדלות. כמו משה רבנו, שראה כתוב בתורה וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, בישראל קוראין בכל יום בתורה שבחו של משה, והוא בעצמו מספר להם שבחיו, ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה, כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד. ובוודאי על ידי ענוונותו היה כוח ביד משה לכפר עוון העגל, כמו שכתוב, ואיש חכם יכפרנה. וזהו שטען משה, ואם אין, היינו, אם לא תישא חטאתם, בזה אתה מראה שאין לי כל כך עניבות, שאוכל לכפר להם עוון העגל. וכן בקשתי, וכן היא נאה כדי שלא אכשל בגדלות, שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי בתורה, כי מי יוכל לעמוד בזה? שישמע סיפור שבחו ולא יתגאה אם לא ענב גדול ואם אני ענב צריך לך שתישא חטטם כמו שכתוב ועובר על פשע לשארית וכולי וזה ויהי בשירון מלך היינו שמלכות עלה לשורשה כמו שכתוב וענבים ירשו ארץ וארץ, וארץ היליניה דמלכותה כמו שכתוב וארץ מתקוממה לו חטא וזהו שהמוכחמנו זיכרונם לברכה משל אחד שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצי ומן הפחתי ומחיה רעה ומליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כי זה ידוע שכל המידות רעות ותולדותיהן נמשכים מארבעה יסודות, מארבעה מראות, כמובא במשנת חסידים. עצבות ותולדותיהן נמשכים מדומם, תאוות רעות ותולדותיהן נמשכים מצומח, דברים בטלים ותולדותיהן נמשכים מחי. גאווה ותולדותיהן נמשכים מדבר ומי שרוצה ללך בדרך הקודש צריך לשבר כל המידות רעות ולספר לפני התלמיד חכם היינו וידוי דברים והתלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים שעל ידי שלוש בחינות אלו ניתקן הכל ואלו הם השלוש בחינות הבחינה הראשונה כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך, וזאת הבחינה המבטלת עמידות רעות הנמשכים משני היסודות, דומם צומח, היינו עצבות לתולדותיה ותאוות רעות, כי צדיק הדור נקרא אם, על שם שהוא מניק לישראל באור תורתו, והתורה ניקאת חלב, כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך, וזה אנו רואים בחוש. כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשרואה את אמו, הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו, היינו לשורשו. גם אנו רואים בחוש, כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה, אף על פי כן, כשרואה את אמו, הוא משליך כל תאוותיו אחר כתפיו, ומושך את עצמו לאמו. נמצא שנתבטלין המידות רעות של שני היסודות, דומם, צומח. על ידי הסתכלות פני הצדיק, וזהו מתיירא מן הקוצים, שהוא בחינת צומח, ופחתים, שהוא בחינת דומם, וכשנזדמן לאבוקה לא של אור, זה תלמיד חכם, שהוא אביק באור התורה, ועל ידו ניצול ממידות רעות של שני יסודות דומם וצומח, ואז ניצול מן הקוצים ומן הפחתים. הבחינה השנייה, שנותן לתלמיד חכם, שעל ידי זה ניצול ממידות רעות של מדבר. שהן בחינת חיה רעה וליסטים, שהן דברים בטלים וגאווה ותולדותיהם, כי על ידי דברים בטלים ולשון הרע באה עניות, כמו שכתוב כי מתו כל האנשים, זהו עניות. גם בגאווה אמרו סימן לגסות הרוח עניות, ועל ידי צדקה נתעשר, <coughs> כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, ועיניתיך לא עינך, שוב אין מראין לו סימני עניות. וזהו כיוון שעלה עמוד השחר ניצול מחיה רעה ולסתים. עמוד השחר הם בזה צדקה, כמו שכתוב, כי תראהו ערום וכיסיתו וכולי, אז יתבקע כשחר אורך. נמצא על ידי צדקה ניצול ממידות רעות של שני יסודות, חי מדבר, שהם בחינת חיה רעה ולסתים. הבחינה השלישית, כשמתוודה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שעל זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. זה הגיע לפרשת דרכים. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, זה תלמיד חכם ויום המיתה. זה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. יום המיתה, רמז על וידוי. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל המומתין מתוודין. וזה נקרא פרשת דרכים, כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו, אזי ניצול מכולם. כי קודם שהתוודע אף על פי שהיה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון, עדיין אינו יודע באיזוהו דרך הוא מהלך, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ויום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם. אזי ניצול מכולם, ט. וזה בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם ומספר לפניו כל ליבו. והתלמיד חכם הוא מבחינת משה, שהוא בחינת עין, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא, ועל ידי זה אתה נכלל באין וזה בחינת זרקא, די זדריקת לאטר דית נטילת מטמן, שתחזיר את המלכות לאין סוף, שהוא רצון שבכל הרצונות. כי המלכות, שהוא בחינת אותיות הדיבורים, כל אות ואות מלובש ברצון רצון השם ידבח. שרצון השם ידבח היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת. נמצא שרצונות, היינו תמונות אותיות, הם יתגלו מלכותו יתברך שמו. וכל אלו הרצונות, היינו התמונות, נמשכים מרצון אין סוף שאין בו תמונה. וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות. היינו ממלכות, כי ישות ומחמת המלכות שרצה הקדוש ברוך הוא שהתגלה מלכותו בעולם, והידי זה ברא את העולם מאין ליש. וכל הרצונות היינו התמונות, וכל הישות היינו בחינת מלכות, מקבלים חיותם מרצון אין סוף. כמו שאמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, היינו מלכותו, היינו רצונות, שם אתה מוצא ענוונותו. היינו רצון אינסוף, וזה בחינת התפשטות הגשמיות, כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. וזהו שכתוב בזוהר שהסתלקות משה בשבת בשעת הדמנחה, שאז התגלות רעבה דרעבין, שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלים חיותה ממנו. וזה מחמת שביטל משה כל ישותו, כמו שכתוב, הנחנו מה? וזה פירוש ויקבור אותו בגי. זה בחינת עין, כמו שכתוב כל גיא ימנשא, בארץ מואב זה בחינת מלכות, שדוד בא ממואב, שנסתלק משה בתוך אין בתוך רצון שברצונות, בתוך רב אדרעבים, שהוא בחינת רצון אין המלובש ברצונות, בתמונות אותיות, בבחינת מלכות, כמו שאמרו, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו, עין ומלכות, בחינת רבין, שם אתה מוצא ראווה, רצון אין סוף. וזהו מול בית פאור. כי אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למה נקרא שמו פאור על שם שפוער פיו? כי כשפוגמים במלכות, אזי יש לו כוח לפעור פיו בצירופים רעים. אבל משה שתיקן מידת המלכות, על ידי זה לא היה יכולת ביד פאור לפתוח פיו. וזה, ולא ידע איש, אפילו משה לא ידע, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. כי נתבטא לגבי אין סוף. וכל זה היה במותו, אבל בוודאי גם בחייו היה לו התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו באור אין סוף. אבל התפשטות היה בבחינת והחיות רצו ושוב, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שכתוב, והביא את התהילה מגושי עפר, מקרוצי חומר. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, אלא עד עד שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו ויטול נשמתו. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה, ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול, זה בחמלת השם עליו, שנפתח לו אור אין סוף ועיר לו. וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, אף על גב דיולך הזה, מזלך הזה. תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אין סוף. וכשיעור התגלות אין סוף, לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות גדול ובמסירת נפשו ובביטול כוחותיו. ובשעה שנתבטא לגבי אין סוף, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. אבל זאת הבחינה צריך להיות רצו ושוב, כדי שיתקיים משותו. נמצא כשהוא בחינת ושוב, אזי צריך להראות גם לדעתו. כי תחילה בשעת דבקות היה נתבטא לדעת, כמו שכתוב ולא ידע איש. וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו לישותו, אזי שב לדעתו, וכששב לדעתו אז הוא יודע אחדות האין סוף וטובו. ואזיין חילוק בין ה' לאלוקים, כי מידת הדין בין מידת הדין למידת הרחמים, כי באין סוף אין שהיה חס ושלום שינוי רצון, כי השינויים אינו אלא בשינוי התמונות, אבל על ידי הדבקות של אדם באין סוף ששם אין שינוי רצון, כי שם רצון פשוט. ואחר כך נשאר בו רשימו מאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת ושוב. אז הרשימו מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. וזהו שאמר משה לדורו, אתה רואית לדעת כי השם הוא האלוקים, כי משה הוא בחינת עין, ודורו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת, היינו להאיר לדעת בחינת אין סוף, בחינת רב אדראבין, בחינת השם הוא האלוקים. וזה פירוש: אמר רבא ברבר חנא, זימנא חדא אבא כעזננן בספינתא, וחזיננא וקברא דיאטווה לאכלתינא באוסה. וידחו מאיה, ושדיו לגודה, וחרוב מחד גלגלה דאנא תלת מהגרבה מישחה, וכי אדרן לבטר חזנן דאבה כמנסר מגרמם מטללתא, ויהווה למבנינו אנח מחוזה. רשב"ם, קברה דג, אח טינה שרץ קטן, באוסה, בנחיריו של דג נכנס השרץ. וידחו מיה ידיחו המים וישליחו ליבשה, כדרך ים שאינו סובל מת. חרבו מיני שיתין מחוזה, שישליחו המים על שישים קרחים ושברם כולם. שהיה גדול כל כך. ואכלו מיני שיטין מחוזה בעודנו לך. ומלכו מיני שיטין מחוזה אחרים שהיו רחוקים משם, מלכו מיני ונשאו למקומן. מחד גלגל הדהנה מגלגל עינו לקחו שמן תלת מי הגרב. מנסר לבנות מעצמות הדג אותן מחוזה שהפיל. פירוש ספינה לשון חשיבות, בחינת מלכות שרבא בר בר חנא חכה בשכלו אודות המלכות, איך בני ישראל מעלין אותה. וחזינא נאי קברא, ישראל מכונים בשם דגים, כמו שכתוב, וידגו לרוב בקרב הארץ. דיית ולה אחלתינא בנכיריו, זה בחינת תפילתן של ישראל, כמו שכתוב, ותהילתי אחתום לך, שנתערב שרץ, היינו טומאה בתפילתו ועבודתו ובלבל אותו, ולא היה יכול איש הישראלי הזה לעבוד עבודתו טמא. מה עשה האיש הזה? עשה השלוש בחינות הנ"ל, היינו התקשרות לצדיק ונתינת צדקה ווידוי דברים. וזה פירוש, ומתה, וידחו מאיה ושדיו לגודה, והזכירה שלוש בחינות מאלה לתתה. ומתה זה בחינת וידוי דברים, כמו שאמרו כל המומתים מתוודים. וידחו מאיה זה בחינת צדקה, כמו שכתוב, שלך לחמך על פני המים. וכתיב אשריכם זורע על כל מים ושדיו לגודה הצדיק נקרא גודה לשון גדר שהוא גודר פרצותיהן של ישראל וזה ושדיו לגודה שהקריב את עצמו להצדיק ועל ידי שלוש בחינות אלו וחרו מיני שיטין מחוזה שעל ידי המיטה היינו בידוי דברים העלה את המלכות מבין הסיט ראחה והצדיק קורא לו את הדרך הישר כמו שכתוב בהפטרת בראשית, אך ריב ערים וגבעות, רמז על חורבן ממשלת העקום, והולכתי עברים בדרך לא ידעו, זה בחינת שהצדיק קורא לו דרך ישר, זה בחינת פרשת דרכים, כנ"ל, כנזכר לעיל. ושיתין מחוזה רמז על עליית המלכות, דכתיב בה שישים המה מלאכות. ואכלו מיני שיטין מחוזה, רמז על שני מידות רעות של חי מדבר, שעל ידו באה עניות, כנ"ל. ועל ידי צדקה מתקן אותם וימשיך שפע. וזה אכלו מיני ושיטין מחוזה, רמז על בחינת שישים גיבורים, שמשם באה פרנסה, כמו שאמרו גבורות גשמים. ומלכו מיני שיטין מחוזה, זה רמז על תיקון שני מידות רעות דומם צומח. על ידי קרבתו להצדיק, כי הצדיק הוא ברית מלח עולם. גם עצבות ותאוות באים מדמים עכורים, ועל ידי מלח פולט הדמים רעים. והשיתין מחוד אז הרמז על שישים אותיות שבברכת כהנים, שהן ביד הצדיק, כמו שכתוב ברכות לראש צדיק. ומילום אחד גלגל הדין את תלת מישך, גאבה מישך זה בחינת הדעת. כי שמן משחת קודש זה בחינת שכל, ותלת מאה זה בחינת משה, שהוא בחינת מה, שהצדיק מקטין את עצמו בבחינת מה, בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו, כמו שכתוב אל יתעלל חכם, גיבור ועשיר. נמצא שבכל בחינה מאלו שלוש בחינות, הוא נעשה מה, ועל ידי זה יש לו התפשטות הגשמיות, ומדבק באו אין סוף, שאין שם שום שינוי רצון. אלא השם הוא אלוקים כנ"ל, היינו כולו הטוב והמיטיב. וזה בחינת חד גלגלה דהנה, כמובא בהידרא, ולזימנה דעת אישתכח בה ענה חד דרחמה. זה בחינת כולו הטוב והמיטיב. נמצא כשהצדיק עושה עצמו מה? מדבק את עצמו לענה חד דרחמה, היינו לאין סוף. ואחר כך כשחוזר בבחינת רצו ושוב, אז ממשיך מאור אין סוף האחדות הרצון הפשוט שם דרך המה שלו ונעשה ממה מאה כמו שאמרו אל תקרי מה אל המאה ונעשה תלת מאה מתלת מה וממשיך אור הזה לדעתו ולשכלו היינו גר בדמישחה שהוא בחינת שכל כנ"ל אתה רואה את על הדעת שממשיך אור אין סוף לדעתו שידע האחדות שהשם הוא האלוקים ואברך הטוב והמטיב על הכל כמו לעתיד לבוא. כי <קי> אדרן ואטן לבטר תרסר ירח אשתה, וכחזינן דאבים אל נסרה מגרמאיו לבניינה אנח מחוזה. כי <קי> מאחורי הקדושה, שהם בחינת שנים עשר שבטים, שעל ידם ניתקן המלכות כנ"ל, ואחריהם הוא אטומה. ויש בני אדם שיוצאים מהקדושה, זה שסיפר התנא. שהדר וחזר אלי הן באלו שהם בתר תרסר יחשתה שמאחוריה שניים עשר שבטים בקדושה שיוצאים מכלל ישראל על ידי מעשיהם הרעים וחזינן דאב ומנסר מגרמאיו היינו שעל ידי מעשיהם הרעים החקוקים על עצמותם והחקיקה עובר מעבר לעבר כנסירה ממש אבל על ידי שאיש הישראלי הנ"ל נתעורר בתשובה על ידי שרץ קטן שבנחיריו על ידי שהרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו הידי תשובתו גורם שגם אלו הרשעים נעשו כיסא לקדושה ויהווה לבנינה אנח מחוזה שעוזרים גם הם לעובדי השם שיבנו אנח מחוזה הנ"ל. וזה פירוש אנוכי השם אלוקיך פירוש אין השם אין אלוקיך תבין שכל זאת אנוכי היינו שתקיים בהשם מעלל דבר באלוקים מעלל דבר היינו כולו הטוב והמטיב כנ"ל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דהית במדרש כי כל הגלויות נקראים על שם גלות מצרים, מפני שהם מצרים לישראל. היינו, שעל ידי הצדיק נתבטל מלכותם וממשלתם של העקום, כי על ידי זה עולה מתוכה מלכות לקדושה כנ"ל. מבית עבדים זה רמז על ביטול עמידות רעות של ארבעה יסודות, המכונים בשם עבדים, כי כל ארבעה יסודות הם מתחת גלגל הירח. והירח מכונה בשם עבד, כמובא בזוהר, הנה יסכיל עבדי דא סיירא, פירוש, הידי הצדיק עולה מלכות מנשית רעך, ונתבטלים עמידות רעות, והידי זה האדם בא לבחינת עולם הבא, לבחינת בה השם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר.